Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi rabbil alemin As-salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yomid din Allah në gjallahu ala falenrojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falen kërkojmë dhe sallafdaz dhe bekimet e Allah qofri me Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam me familinë shokët dhe të gjithatat që i ndjekin këtë rrugë dhe rrëndit në fund të kësaj bote të nërëllë dhezër dhe dhe në takimin e kaluar kemi marrë disa nga argumentet disa nga fakte që flasin për vlerën e dhe gjimit dhe mësimit të Quranit Dhe pa dushim se në këtë aspekt Ka shumë që faq të thohet Kërbi e fjalla për mësimin e Koranit Dhe të kemë përmen disa për e këtë repikeve Që me të vërtet nga stimulojnë Dhe në nëzitin që ne të mësojmë Koranit Ma djetë të gjitha vlerat e Koranit Që kanë të bëjnë me ledzimin, me dëgjimin Dhe me aspektet tjera janë të ndenjidrën me mësimin Nëse nuk e mundësi me ledzunë Qëse nuk e mësën ledzimin ma di nuk ke mundësias me dhe gjunë qështu nuk e mësën kuptimin se i duhet e kështu mërat, nuk ke mundësi me meditun qështu nuk e mësën Në gjithë janë të lidur angusht me, me mësimin e Koranit Kërso që gjithë vlerë që mdërështa jathemi Koranit që e ka si vlerë realisht këtheje të e vlerë edhe tek mësimi i Koranit Për këtë dhe kemi thënë që mësimtari duhet që gjithë mund të jetë i dërlidhur me gjithë rrugë që e shpjet të m qoftë mësim që ka të bëjë me leksimin e tij, qoftë mësim që ka të bëjë me meditimin e tij, qoftë mësim që ka të bëjë me kuptimin e tij ekse më radh, qoftë mësimet që kanë të bëjnë me, me udhëzimet e tij dhe dispozitat që dalin për tij ekse më radh. Pra dhe mundësisht që ndoshta në çdo aspekt tim të kyçur të lidhur me diç që na shpihet të mësimi diçka vetë Kur'anit. Më jesh mirë që mundësi që çdo ditë do të ket një program caktuar ku çdo ditë të mëson diçka për Kur'an ose s'pa ku këmësim në nëmkuptojnë dhe vetë përshëritjen, edhe kjo është lejmësime. Nga se ngulitja e informatës dhe e dijes në zemër është lejmësime. Le e në të të rëzëmë sot një, një shama me një vlirë të radhës e qëla e realisht në lidhë me Kur'anin dhe pa ku i desi për bëlsaj bënë që njerëzit të braktishim Kur'anin, si kur që e kemë vërmëndu në fillem, ato të jenë pesë, Rrug që në lidhin me Koranin Por janë edhe 5 minë për Zotën Arruajt Ndë është të për të shkëputur nga Libre Allah Gjellewala Fjallet për shërimin me Koran Allah Gjellewala këtë Koran e ka zbitur Shërim për njerëzit Dhe Allah Gjellewala thot në Koran Wa nunez zilu mënë el Korani ma hua Shifaun wa rahmetun Din mu'minin Në në këtë Koran zbresim Atë që është shërim për juve Dhe mshir për besimtarët ndërkuto Allahu jallahu alaa si Kur'an sikur shekemi ciek në disa raste nuk e ka qejtur ilaç nuk e ka qejtur nuk, nuk e ka qejtur dawa që në gjuhën në gjuhën arabë janë do të thot shprehje për ilaç për bari do ilaç që njeriu e përdor nëse njeriu për ta evituar smundjen do të kalon nëpër dy procese procesi i parë është i përdorimi të medikamentit për katës e që është ilaci, dhe rezultati i këti medikamenti që është shërimi. Por njëtë një në përishmë në e di se, ka shumë medikamente që përshkruhen, dhe që përduren për shërim, dhe të mund tjenë ilaci, pa dushim, ilaci mund tjenë, por ju edhe me shërim të plot. Në Më mëdje mund tjetë shërim për diqka, dhe mund të shka këtën efektet sektuara, në të në të në të të të të të të të të të të të të të të të Ndos kurani dallon nga çdo ilaç në botë. Çdo ilaç, por për çka do të qoftë, në botë Kurani dallon për të tjerën. Dhe dallimi i tij është në dy aspekte. Aspekti i parë është se rezultati i këtij medikamenti është i sigurt. Allahu i ka thonë shifa. I ka thonë Allahu, i ka thonë Allahu shërim. Gjithsesi është shërim. Dhe gjithashtu Do, do, do, do të të veqërija shërru se Koranit është gjithë përpshirëse Njëri ju e përdur për diqka Dhajnë automatizmë pas tajnë dikënë në aspektet tira pozitivishtat Nuk ka asë një efekt anësor, negativ Gjidoj i loqë ku të mërë me e glizu që e përdur është për këtë e për këtë Mund të këtë efekt anësor e negative Në qëpë se shfaqen, ne mërru të mi e kofë Kujdes për këtë këti laj nuk mund të përdor filoni, fisiku, kjo kategori njerëzish, grot sot zona, grot këtë gjendje, zakonisht për ilaçe ka këso li vrejtesh apo. Në Kur'an nuk ka askun se kjo kategori s'bën me për dor Kur'an, se për ta s'është apo. Ose këta njerz zvonse ne përdorin. Kjo mush nuk mund të përdor se nuk s'ka kështu. Allah xhelboj ka thonë si thà. Është shërb. Dhe kia bën me vërtet të veçantë kët Kur'an, do të bën të posaçëm kët librin. Në anë teatër që ka të bëjë me shërimën Nuk nuk kuptan Betëm Shrimin nga smunjet organike Që njerëzit Në është ta menduin Apo tjetra Betëm nga smunjet psiqike dhe të mbrëndshme Ose veç e njët oto që kanë të bëjnë Në është ta nga njerë me Prekjene gjinve ose, ose Përdurit për rukje Ledzim nga sihrje kështu më rad Sa është veç për këtë A da e mduat i përme disa prej Disa prej Në është ta smundjeve të mëdha shoqërore dhe njerëzore që shrrimi i tyre është në Kur'an ato. Të cilat smundja më e madhe që e ka prek njerëzimin, që nga krimi i njerëzit derisa smundja më e madhe dhe më e rrezikshme dhe më shkatruese është devimi nga besimi i drejtë. Shirku i dotalia A kus mundje më të mëdha për shoqërinë dhe për njerin, së njeriu me e huaj rrugën e Zotit dhe në vend të adhirimit te Allahu Madhuru diçka që e janë marrën me dufte vetë ata. Në adhuru njëri për shemb në një idhul, ose për shemb, më u kthyn konë pejgamberit alayhi salatu sallam. Çfarë thot Omeri radhiyallahu taala anhu? Tha të, të përmano Omeri dhe përman nga sahabët e tjerë kur flasi për mënyrën e adhirimit çka thonë? e gatuanim zotin natën, e gatuanim e duar tona, brun, e adhruajim të natën, pasajnë më njësë, unë tu e shimë dhe hanim zotin që e kënë adhruave. A kjo dukurie shëndecë me shëqurë, apo së mund një kjo dhamë. Njerës me buksën. Njësës i këthejmë i Koranit për shamu. A ka, a ka udhëzim, më shëruës, Më qëtsuës Më garantuës Për ta qëtsu këtë zemën Në adurimin e Zotë i Gjellurës se Korani Nuk kapë Shë këja fak të Korani Shë kanë qëfar më njërë e Korani e trajton Qështë i dhujtaris Me qëfar fak të e rënan Dhe me mbi cilat fak të e ndërtan Qështë në besimit është mahnitëse është mahnitëse Në shumë forma Për, për shambullë Allah Gjellurën e Vala thotë Kur shletë për një shmërim e ti në egzistim komplet, e nga një shmëria e egzistimit pasaj rjedhën edhe një shmërit e tjera, një shmëria e adhurimit, e një shmëria e përkushtimit, e një shmëria e sundimit, e një shmëria e krimit, e kështë më, asë dhëtë njerë me egzistu, nja, i pasaj që me konsësht, le se kemi të në hishej, në asë në egzistim nuk është i nëgjashim e taskosh, e përdi së në egzist Në furnizimi njështë me të askush, asë në krejimi njështë me të askush, e kështë të më rratë. Allah Gjellera thot, kur fletë për, për një shmërinjë ti në shumë, pur, shumë venë kurat, e kuratë, një nga ato është, Allah Gjellera thot, po të kishte pas në kosmos, më shumë së një zotë, zotë në, të fërë në do dhe, le fesët e ta, dësë shkatrueshin tukë edhe që i leptëm, Me të tajë këtë Po të kishë pas në këtë kosmos Veç dë, jutra Dë me qenë, të barabartë në fuqi Nuk do të funksionën të bota kur Me këtë regullë dhe këtë sistem Nga se njëri të të të të Do të të është të Dutë me rashi Tjetëri jësë përso me më rashi Mësë njovej ka me rashi jemi Veç me konë të barabartë Në përcaktimin e rames e shënjërët Sa so më spajtimi kishë me qenë atën Mos flasim me lëvizjet e kosmosit, e mos flasim me zhvillimin e tokës së marrë. Të gjitha funksionojnë, të gjitha lëvizjet e pasojnë një rregull të sistemit, që jam më kuptuar veçmirë ashtu si jam urdhna. S'ka të tjera. Veç një ato vetët, jo më shumë. Një pyetit për këtë çështje. Dielli e pyet një, a me dalan apo s'me dal? dal, dal S'byt dy. Hana një e pyet, "Tukën një në dgjem." "Shihu një në dgjem." "Qille një në dgjem." Një. Dhe shumë shkurtë. Leukene të fihime Të kesh me pasë në to, në dy Në toke në qil A lihetun, Zotën atjerë Pasë Allahot, lefese dhe ta Kesh në më prish, kesh në më u shkatru Pej më të jatë Në shukas i është heran Pasë të i përshme Ata që i përshruen Allahot djall Në qëfar mënyrë Allahot gjerë leuare e rënën këtë teori Me dëvërtit Teori një losëse Për qeni në Zotë gjerë leuare E Allah Gjellera thët Anna Je kudu lehu veled Olem te kudu lehu sahibe Qyshko mundësime pas Thëmi Kresko gru odo Haja është nja Qyshko mundësime pas këtë E kështë mirra thëm Andaj Forma tjetë shumë dhe që Kurani e shëran idhutarin Dhe në bidh në zemër të besimtarit Besimin e drejt në Allah Gjellera Në Allah Gjellera mërën e përshamu enë të Allah të në Koran që si të Allah të gjellë në Koran të gjitha këtu i shërben këti besimi i shërben madhrimi të Allah të gjellë u ala i Korani ka ka veti shëruse kur bie fjera për idhujtarin ka veti shëruse kur bie fjera për devimin e njerëzimin nga rrugë e dhëtë të gjellë, gjellë, gjellë u ala për të i bind që të këdhen në rrugën Allah të gjellë u ala dhëtështu të prej q për me të regu se Kurani për s'ka o shërrim, e dyta që mund të përmenim është, Kurani o shërrim për shumë probleme që është balavacuar për para njerëzime tu, e veç edhe është balavacuar të së da për. Qëna është nështë ta smundja bashkohore njerëzimit së da? Në rafshin, në rafshin e, e brendshën psikologi këtë njerëzve, është nga rkesa dhe ankhti njeri jo është i prekur nga ankthe, nga panika, nga ngarkesa, nga shumë aspektët. Dhe kjo ankthe manifestoat në mjëra ndryshma. Ankthe, me përëtë kuftime fjones, do të thotë frikë. Pe i tyne, frika nga fornizime, a është frikë, a është smundi njërësët? Kor më mirë njërësë i kam pasë punë, kor më shumë sënë tutë se po esimë përbukë? A së është smundi kja? Frik, panik Kur ushqime më të mira Në qitë vend në halkus kanë hongër Pasat Më mirë nuk e në ushqy kur Por kur më kopratës njërë nuk kanë qenë nga frika Se për ju hargjohet A së është kës mundje? Së mundje është kës mundje Kjo është mundje Pse kërë të për kjo smundje? Gëse njërë nuk e kanë shëru këtë me kuran Njërzit mendojnë se shëruhet Shërruhet për ngupsia me, me qëka? Shërruhet frika dhe ankëthin nga varfria, njerëzë me ndojnë se shërruhet si? Shërruhet me grumbullim. Do të të të, so sa ma shumë grumbullon, a që ma i shëndet shumë jenë këtërtim. Dhe përndodhe kunder të ta. Sa so ma shumë pa po grumbullot, më te për smunja për shtohet. Do të të nuk është i laqë, grumbullim. Zhvillimi material nuk është i laqë, do më honë. Grumbullimi pasur nuk يا الله يوث نيرزا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون الله يوثنا القران يكا حبيتي والهاكم يكم مسروات يوفا يكا دهر يوفا غرنبليمي باسوريست الهاكم التكاثر كور دت ندالني سغرنبلوري حتى زرتم المقابر nuk kini me endal këtë rëshqitje dhe të pangopsi dhe lakmis diri sa atë mos të futërin në varë e atële kupton që s'pas na mujtë me nëzumë du njën kërë allavë smundje Allah u përmenë se për masat e kësoj smundje nuk kanë të ndalur për masat e, e, e përhapje se kësoj epidemije të kënjerë frikan nga, nga varëfria dhe pangopsia nuk kanë të ndalur diri kur? diri të bjën në varë apëtë Kjo është të vërtet E qka është rime Allahu Jalla Hvala thët në Qur'an Shumë vëndën në Qur'an Përman Se Pejtyjnë e përsham Tëtë Allahu Jalla Jalla Hvala Wa kë ejnë min dabetin La tëhmilu rizqaha Allahu jërzukuha Wa ijaku Allahu thëtë E sako E sako O ke ejin min dhebë Dhebë një nëra bështë Gjdo gjë që prejkë në tokë Gjdo gjë që esë të ndërën dhe që ka prejkë dikun Në tokë në qëllë O ke ejin min dhebëtin La tëhmilu rizqëha Sa ka krije sa Të panumër ta Ju nuk i dini Nuk jo bani ju Galë në fër nëzimit atë u nëpër Abajnë në galën se mësë kanë me metë në uh, bje shkë atje e gërsinat dikundi pa, pa, pa u shimë dhe tash nga muqumi edhon shkë kështë shprejë la tëhmi do rizqë ha të se ki barën e furnizime të të të të Allahu e rëzuku ha Allahu e furnizan e të të të të ku shë furnizan me lingonën ku shë furnizan mizën, ku shë furnizan Arion, kush e furnizën, ujkun Kush, kush i furnizën ta Më fëtëratën për baktit e tjera Kush jo në bjellë kulosat, kush i bërë, kush Allahu i rëzukuha Allahu i furnizën, ha i jakum Në qëfëse Allahu një egrësir Që ndërështa bëndëmet saktuara Si kush ariju e ujku Allahu selan për usim Ti njëri që Allahu të këkryu me dashët e më kujdes e ty pëtë lëna Ku e ki logjikin apë? Andhe e shërën, sa t'ja ola. Sikur se, Allah e të koshem në majnadë, nga jetë me pos, e përdeshme. Ti me pas, nështë ta një farloj, angë këthë, frike, se amë njëman të arfiloni, amë angjët duar, amë spëm lene, e kështë më radhë, nështë sa ajë dëmon, veç po e shtërën rrethin e atyre që pujë njëman, nuk po e zvëglen, Edhe vjenë të thë, dikur kurë është që ti, dhe thone, une ato që se kom kurgjo heq, s'kom njëshka me të kurgjo, edhe qëri ri gati, e jo ty që t'kom gati, që kam unë me të shku mena që t'lo ty, kur ti apërhe ja që këtas për i loa, dhe njo ty. Dhe t'kuftim të, a fërësisë, dhe thone. Edhe ti kurë është që ka fillu, ka fillu rrës kujë Allahot, më nalët e tjertë, ka fillu rrës kujë Allahot më nalët e tjertë, pej kodrave, pej bjezhve, pej pe gjunglëve, pej kresëve, ka fërdu, s'ka po, po, po, risk, s'po ju vjen oksigenit, s'po ju vjen ujë, s'po ju vjen rizku, e, po gëtë, Allah u gjithë legjëran, gjithë do ditë krijan kresa me numër që nuk dim nësa, dhe furnizorat, këtia ja ka caktu këtër shimë, e këtia këtër në shimë, subhanallah, gjithë do kutja ka caktu shimën e caktuar, që ka hanë, dhe gjithë do kresi ka kriuar në ambientin kër ka rizku në vetë, që Çetë. Ka kriza kusmune me atun në punëve rur. S'ka rrezik për ta atij apo. Që të Allah si ka thua atij apo. Ka kriza statu kulme atun në dhap. I ka kritikon tjetër. Ua ka përshtat ambientin e furnizimit me konstruktën e krijimit. Antaj inna llahu hu ar-razak. Allah është furnizuesi. Dhe për dreso që e amin furnizues do të ket furnizim. Do të këtë, i ure është mi marë sebejme të normal, por ju me pasë frikë, dhe në nivellën e ankëthit nga varfria zotë në ruotamë, sikur se fatë këtë seshtë, do të të njerë e ka qenë dërtë, të një shqepsim, të një frikë, të është ankëthë, që ka përshkaldzimin e smungjes, që nëmkuptonë se duhet me, me, në shpejtsin njëri ju me, me intervenur për të shruvejt në tjeve. E në kuranë Allahus shëran funizimin e shpendë, funizimin e madje, madje edhe dhe të kresëve në fund të detit atje në ersinat e e, e, e thëlsinat e detit, e të oqanit kush beja u qërës në, kush që u kaqurë e së në bërë, Allahus Gjallahu Ala kush u adërgën riskën përndaj, e shëran këtë frikë, këtë panikë madje, Allahus Gjallahu Ala u garantën njerëzve se dhenja Dhe bujaria Hjekë në këtë frikë se ua pa kam pasurinë Hjekë në këtë anktë Që po jetër një te E këshadhon në zeqatin Po tani që më vë do po që i kombunjet një kryo Po, po së kryo në pa zeqatë ato po, Ose pasat a ka Ose pa dorëdhënje Nëse dënë Allah me të ashtu pasurin Je për Kjo është ilo që kuranur Për anktën shekë ka kaplu në dy nga nga varfria. Dhe varfia ka shkuar këtu pastaj kooperacin. E kooperacia ka shkuar këtu pastaj pa ngopsin dhe lakmin. S'mundje njëra pas tjetrës apo. Koroni i godet pa njërë gjithas. I spartë dawn kështu smule komplet nuk lën as rënë detyrë. Le ta më manifestojm të jashtë. Me shërimë të bollsme të mjaftueshme të qarta se kush është furnizuesi. Dhe ju vetëm kaq, po ma argumentet, caktuarat, qarta, cuntat, balshme se Apo e shesë Allah po të fornizat Kosh është kujtetë për ty më bërë ku në nonës Allah Kosh të ka përë riskëm këto apë Kosh e ka quk të rrëmë Shëko se e ka lidhë fëmijin me nënen Përmes një kanali me jorë riskëm Si ku se kanon djetarë Një kanali ka pasë fornizimit njerja, po Një kanali Një një në barku në nësë, një kanal e katë furizimet Për mes kërthisë në nësë të ti Aty është i lidhur, kërthisë të ti u shqet aja për. për mes kërthisë të ti, thmi u shqet Një e ka po atë furizimet Kër e ja ka këput, Allah u gjellë le ora këtë Pjesë të lidhës me në nësë Aja ka mbyllë dirë në rëskut? Jo, ja ka qelë dy Burimet të qumështët pasaj atë E po E kër e ka mbyllë dyrë të qumës në ushqime, në pije, në formë atira. Edhe thonë, kur që jam shill të 4, jam e shpirtin, ja që jam 8 në gjennet. Gjithë, a i ka gjennet e 2, që i ka ka fillu me nja, përmënda me 8. Kjo është furnizusja. Gjithë mund të ashtonë furnizime. Gjithë mund të ishtonë bëgatit. Prandaj, shikoj punë të tua që ti i ki. Shikoj oblikimin të tua që ti i ki. Ndërso leja a ti punë të ti. Dhe këtu njëriu është radhvetën kësos mundi. Ose për shemb njerëz të caktuar për shemb, do kanë mundësi me dal nga ankthi i të kaluarës. Dhe kjo ju pengon me u pendu, kjo ju pengon të përmirësoj. E kisha bonë, po çka më bua sa, e kisha kthy po tash shumë ku bu, ka shumë njerëz që nuk po kanë mundësi me ndal keqburjen për shkak se janë në ankth të kaluarës. Dhe ajo pastaj shtyn që më varto më keq për hayatën. Allahu subhanahu wa taala shfolot jashtë zot. Inna Allahu yaghfuru dhunuba jameel. Shikos sa thjesht është kështu një problem. Allahu i fal të gjitha mëkatet. Pëndov, fillon fastëri e tij. Kë kë kë këti folën. Edha edha ato. Edh heq mos për mëna se këta lloj falot që ka si eshërën këtë shpirë të lënduar nga mëkatët, këtë shpirë të lodhur nga vezvesë e shetanit, se ku për të nëti, po që aki boti, ja, ja këput këtë vezvesë e shetanit, a një sa so ka njëre, njërë që nuk kam probleme me fillu, më u botë mirë, pejsa të të kur dur, së moj, që ishë mëja, adin që akum bon, adin kum kone në avë, kjo është mundje, që e pëngën njëri un Vërdimësien të armësit nukon Allah i thëtë Hinë në legë, fëllu dhurupe, gjemi, a, gjemi, a Krejt, krejt, s'ka gjuna, s'ka mëka, s'ka lëshim, s'ka t'kejt, qëllu se këllu, krejt E qëtësën këtë shpita E qëtësën këtë zemër të trazuar nga mëkatët E kështu mëllat So vunë, sot njërë nga smunja Dëshprimit, dëshgëmimit, depresionit Me ka umë shpresën ato Shukaj Ua këthënë nga qdo aspekt shpresin, ma njështë liber i shpresis, liber i shpresis është koronja. Po. Pra daj nuk jep shpres njerit, nuk ushtë qemi këtë aspekt përvecë se me ajte e koronë. E shumë të tira, po. tyri, për shumë të problemet familjara, po, bashkërtore, sako të shumë të asatë. Të të. Shikoja si i të jetën kurona, sako so, që jenë hop, qendrat saktuara, për shambull, qarë që këshilë, dhëndset, ndryshme e kështu moral, për me ndihmu njerëzve me me erikthy një ambijent të mirë, një ambijent dëshamirës, të mëshirë shumë, një, një, një, një, një manual, ta ke në do në të unë, se si ata me udheq me familjen, si me qeni familje mirë, sot botë është në krizë për familje, është problem, a nuk është në krizë familja, që i ka një soqelitë të tjera të shumë të atë, edhe najna prejkë me këtë. Korani së shërën, format mërkullus me shumë të atë. Fjellë në mërë duke goditur në rëndë të probleme dhe atë. Për shemë, një prej rëndjive të problemet është, përzidhja ju e duur e partnerit tjetës të atë. E përzidhja që më pëmje, është e banë e përzidh fjalë fjalë e mira i kesh fjalë gabem është mbi këto bozat bëhet përzidhje normal që ka pas probleme se e ke huaj përzidhjen Allahu çka thot fenkihu matabelakum min an-nisa Allahu thot martoni me ato që keni të përshtatshme jo ato që pëlqeni atë matabelakum ajo që është taybe ajo që është e mirë e përshtatshme të përshtatet ty për të ardhur jetë mautje i përshtatet mentalitetit tënd, i përshtatet nivelit tënd, i përshtatet koncepteve tua, i përshtatet rrethit tënd, i përshtatet, i përshtatet. Et tayyibatu litayyibin, të mirat janë për të mirët. Andaj nuk mundem ju përshtatet e mira të këqet dhe kundra. Andaj çm gas tortim son se si duhet të fillojmë jetë bashkëtorat u. Të ne marrësh udhëzimin janë të shxhurë dhe pastaj më detale nga udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Al A ka thonë pegamberi sësëm Tun kja hulmer, hulmer etu li erbain Gruja e mërtot për katërgjera Për shkak të bukuris Për shkak të priardis Apo për shkak të pasuris Dhe për shkak të Për shkak të devëshmëris Për shkak të edukatas Për shkak të fesis oj Fadhfarbidhati din Ka thonë Mërë që të të mëramë tën Ja mërë ketëri tjera të pëton A ne të mësësi me e përzirë për po e përzitën së talë si duhet me lene allo gjënë lewala mos pajtimi ka e pas por probleme që e rezikujnë në dërtisë e familjës shumë fësikra pa. ose kur të tërtonë kurani familjen qëfar thot për menë se nuk ka mundësi të vazhdan me lundru mbi këtë dunja mbi detin e të razuar të kësoj bote anija e familjës nuk ka mundësi me lundru qetë çoftë udhëtarët e familjes nuk nuk i, kan i, në, në ven, i, i kanë të ndora përgjithësisht. Apo panon panonin me një vend tash na këtu. Ai keni të ndora përgjithësisht? I kanë të ndora. Koq këtu dikush që del fal namazin, dikush është xhemat, dikush është me ezan, ja ndonë me këtu. Panon u përzi këtu. Kush do të del imam, kush, kush do të bën me ezan, kush do të falë kudo, nëse duam u falë, çadhe po do më fal. Po do dh nuk falto që sofi së përllu, përse e sofi të të tëtërinë sofi, o me randë të më murë sofat, i më njëmë sofa që prasënë, apo ka regullë tërë, pa në kjo mësë më respektu, si botë, shemën të konkretë, edhe ku do qërë të tërë? Andaj, i undonë kompetentë, burë është për këtë, gurë është për kët, këtë, teke këtë përgjësi, teke këtë përsi, dhe qërë qërë qërë qërë në komun A do të rritit numri i akcidenteve, apo do të zvëgluat. Njët është dhe kështu, në komunikacion e familjarë, respektuar shenjet e caktuara, akcidentet jenë, jenë shumë minimalat. Edhe kur ndodh, jenë pa pasoja fatale. Jenë një gërvishje ka pak, një prekja ma, jo prishe, jo rdzim, jo fatalitat, dyqë, për shka këse, jenë respektuar shenjet të për. për dhe i kurani mësën që, ne duhet me i respektuar shenjet të për dhe ajo të da na mëson për shembull Kurani e shëron për formular duke për skalëzuar shrimën. Faza e parë me nxjell faza e dytë, faza e tretë, faza e katërt do e ndon zgjidhet në probleme të familjar në faza caktuara. Varesis nga niveli i problemeve edhe faza shalimëta. Gjo problemet mdoja, më dhaja me kshir me një mohabet me me drejt. Pas limit të vogla, ne kshir me thil këtë kabili me drejt ja për shtatë gjdo nivelli shurimin e duratë. Andaj është ilaqë për problemet e familisë, është ilaqë për problemet e shëqërisë, është ilaqë ilaq për problemet e devijimit, është ilaqë për problemet e idutarisë, e problemet të shumta, të shumëta që njerët me to balavaconë, që inshallah do të i trajtojmë në të armën, me duha me rruda një për të qyre, uh, me lomë për, për dhejtë në arshëm, sot njerët uh, preken, nga loj loj sprove, jetë është me ti, jetë është me ti la po, ka sprova, dikujti desh dikush, dikush smuhet, dikush kub diqka, dhe njerëzit fatkecisht, ndodhë që në udhkrysh në sprove, të marrë një virus, caktuar të një smunje që, probleme ka me rimarë vetë vetën e përë, sa so, sprova ka, caktuara, që njerëzit u akashtu së mundjet e anktit, së mund e shtecimit, ma dje, problemet e saktura për iqoj njerën vedvrasja allah në rruta. Se s'pokaj ilax, valah i qaj që për vedvrasja. Me pas një ilax në dorë, një pësherim për smunin, ajse mi të vitër. Për e pse mi të vitër? Ga se menon se që shtot, aj, je ja për problemeve. Jam të lashë, jam probleme, nuk ka mund si mi a dalët, për mes vitër. Andaj, smundja e vedvrasjës për shtot, për në përbotë janë shifra marrë menë se so njërin botë mjë dëvetën, si pasu e qka fitë, e krizave, si pasu e sprovëve, i ka ndonë një sprovë, su në përbalanë, su në tejkalanë këtë sprovë, dhe, do të nëruajt, merkë si hapa, të të mërshëm jo njerëzorë, të dëmshëm, edhe të naqashturë, sajën, nërritje, vedërasit fatë këtështë, në rritje, vedrasit, dhe, që s'këna ditë që e kjo punë, Këmi letë e ka pasë më letë me midi, edhe, edhe me dashë më mytë, s'ka diqë më mytë. Qa që ka, ka pasë pak? Sëtë, mënyrët e ndryshme, të sofistikuara, në gjdo, o po, zotë në rrëtëp. Kënda e s'mundje, s'mundje e të i kalimi të spruave. Korani, në mënyrë të mërekullu shmesherën. Filë i meshtë, në të mërenë ndryshme, e sa por ilustrem. I ka të zonë njëri se, kjo që të ka ndodhë, Allah e ka të sëhtuafë në që fësë Allah e ka caktur, Allah është e leo në kështë të në keqë për të jopë, anë i bë sabër, ose së dhe u kështët, kime pasë e kime pasë, hajri këtë sëpravë, nëse besimtartë e drejtë, ata që e kanë shërru njere, të të të të të të të të të të të të të të nga smunit e, e, e, e, e njullëve të besimit, tash me shënditrën e besimit, i adalin përbol smunjeve të fatkeci dhe së në usibana ila ma keteb allahuna lena huwa moulana shikoj katfirmonem ash i bukur i mrekullosh Allahu çka thot thuaj ti o musliman ti o besentor lan yusibana ne komunsimena godit asen me ftyr toke s'ko s'ko s'ko for free s'ko s'ko krstem s'ko diçka tu tu se komunsimen dudh asa çdo gjë është më në caktimin e Allahut edhe kur ka thon Allah xhelala ilam kule njësivën, ilam akete e ballahu, lena nuk dhët nga godet, pas asoj që Allah e ka shkruaj tur për neve, që i ka, për neve për të mirën ton, s'ka thun alejna, që e ka, ka, ka, ka shkrua Allah gjellë kunder neve në kotsa këtim kunder teje ti e bon kunder teje, kotsa këtim për ty, për të mirën të ndë në dërso njezit pastaj nga mungese e uzimeve të duhur a mi a dalë në fatkeci, e këthejnë fatkecijnë me armun kundër vetes apo. Dorso ato që Allah ka caktuar, kjo do të ka në një herë dikon. Qse ai mund me kune zez, po s'ka çore po ku ndonjë dikun e bardhë Allah. Shikoj atë. Hua me Ulana, qse ai është miku i onun, ai është kujdestari i onun, ai është i dashuri i onun, andaj kujdesiti për neve edhe në aspektin e caktimit është i mrekullueshëm dhe i mahnitshëm. Andaj josë, e ka e caktuar Allah dhe unë munduam të me, me, me, me, me përballu me sabër, me përballu me bëdur me përballun me, me mirkuptim me, me me te ikalu me përpjekje t'i me përshikuar se çka ka kohërin te nga se ka kohë nuk cakton allahu me fytyr tokës diçka që ka tek çertoshër e pa mund smorth s'ndodh shtu kur kur është fatkeqsi nga një aspekt por është mirësi nga shumë aspekte tjera kur këtë din besimtarit ai bëhet këshirim i bëhet suim i bëhet i lloj i lloj i bëhet për shprova se ka thënë Allahu jadel wala inna lillahi tallahu tem wa inna ilehi rajun. Këna mukhtai, nuk kemë zgjotë policisht, nuk kemë zgjotë gjithmonë. Pakosht, kësprov pak, pak këto lëshë. Kalon, pastaj del begati ta mbythushme. A nuk e keshërm në ngushtëm? eks tumërod forma tjetër të shumë të tashrimet që na i ofron kurani e thashë nuk kën eksperimente, nuk kën medikamente, nuk kën ilaçe, provoje ose në në instruksionin e përdorimit tuaj, kjo vlen për kët porujim ose për dorë shumë se ka mundësi më afekt të pas afekte ançore, sa të mujsh për dorë, sa të mujsh merrë kët ilaç së vezh më tepër shërosh, apo më thënë më drejt merrë kët shërem. Më drejt shërem. Nga sallau dal drejt në rezultat e, e, e anashkallan cilsin, ilax, ja, drejt në rezultat, kjo është shërim. E si kursej ka dhe për shumë së mund e tira, që do të flasim inshallah edhe një, një ligjera si kurse kja, veç përta do të përtheku nga disa onë, ju nga gjitha onë, nga disa onë do të të konceptin, konceptin e, e, e Koranën si si shërim. Pra që Allah u ka thonë se ne zbresim në Koran atë që është shërim për juve dhe krasë që është shërim është edhe ka efekt amb suratën e Kuranit është rrahmet për ju afë. Edhe mshir, efekt pozitiv, amb surje shkakton përdorimi i Kuranit si ilaç. Andërrimi do të qetë morim këtë ilaç, ta morim këtë surë, ta përdorim për smunit tonë shpirtëror, për smunit tonë organike, siçojë kanë për man, për, për dhimbjet tona, për devijimet tona, për mangësitë tona, për çdo çakim. Ktu është shërimi jon te fjalë Allahu xhallahu xhallahu. Allah ju shpobleft, Allah na shrohft me gjithë thasmunjët e branshme, e tjasht, me qëfar dhe që ofshme, Allah në do shëndat në këtë dunja, dhe shpëtem dhe siguri në botën tjetër. Zotë i shpërgjët, vësallam ala Muhammedin, vë ala Ali, vë sëshme vë salam, vë dhe si më këthirë.